Gravul. Greu căzut planta genetul de peșa, cum cu marcade de pe cer stea, Chiar în inima, cu văzuri și auzuri ce și cu ziduri și creneluri de aș avea. Mai a căzut în piept nu inima, ci capul retezat, cel al împăratului decapitat. De trupul meu un sânge de palat și un galbui de Icter vinovat. De mă eu în coroana lui, cu piciorul drept în dreptul mersului, cu piciorul stâng în dreptul fagului, unde capul meu și capul lui le pun eu drept căpătâi, ca să vină ea să întrebe ce balangăne, ca să-i zică vântul, un soldat fugit din tabere, creier fără ochi, doar cu coaste, inimă fugită de la oaste, și cu frunte, și cu păr, inima mânjită de un adevăr. De mai trece ea sub creangă și se întreabă dacă atârnă om de șnur sau o treapă. Dar zice ea în sine, muiere, Că atârnă clopot cu o limbă în desperechere. Ding dang, ding dang, balang, balang, sânge roșu din lăuntru și lumina albă din afară.